إذك لا تنادي فهبه يا بني قومي أسودا أعيدوا لدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحماح السلام هدى الله هو الهدى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا صَلَا تَوَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Reci, Allah pute jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova sluša i da molit obama i ونحن نتاك في التبريد <سؤال> السرطة <سؤال> موسيقى اشتركوا في القناة نحن ونستعينه ونستطره ونستحديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضيلا ومن يطل فلا هادله اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يتع الله ورسوله فتدرشته ومن يعص الله ورسوله فلا يذر إلا نفسه ولا يذر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى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 Sva zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru i stvaritelju svih svijetova. Njemu se zahvaljujemo, od njega pomoć i uputu molimo. Onoga koga on, azzevađel, uputi na pravi put, nikoga ne može u zabludu odvesti. A onoga koga on te barekratala pravedno ostavi u zabludi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočimo da nema drugog Boga. Osim Allaha tebarek ve ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednja Allahov poslanik i pečat svih poslanika posljednja sa istinom jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko njega slijedi na pravom je putu a onaj ko glavu okrene od upute Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam to je učinio na svoju štetu i Allahu tebarek ve ta'ala s time malo neće nauditi. Neka Allahov salam i salavat na Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu čestnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove sledbenike do sudnjeg dana. Molim Allaha te barake ta'ala da nam pokloni od sebe iskrenosti u riječima i dijelima i da ono onome što ćemo večeras progovoriti bude hajra za nas u životu na ovom svijetu i udjela u nagradi u životu na budućem svijetu. Cijenjena moje braći i poštovane sestre, večera su za Lahu Đelešanu pomoć, njegovu podršku i dozvolu, družićemo se sa ajetima Allaha te i Vata'ale i Sura El Boruđi. kako bismo uzeli povuku koja nam je u svakom danu našega života potrebna, ne iz razloga što mi ne znamo za određene događaje, što nismo čuli za određene vijesti, već iz razloga što su iskušenja velika i jaka. I od njihove snage, i pritiska na insana, čovjek jako često zaboravi čak i ono što je jako dobro znao i poznavao. Pa smetne sa uma mnoge primjeri za Allahove Đelešanu knjige, koji nisu došli osim da bi bili poukom i ibretom i putokazom onima koji žele da slijede stope i poslanike vjerovjesnika sallallahu aleyhim vasallam. A pogotovo iz ovog događaja koji se opisuje u ovoj suri potrebno je uzeti ibret u današnje vremenu u kome smo svjedocima da se mnogi muslimani širom svijeta radi njihova dina, radi njihove vjere, stavljaju naslična iskušenja kao što su bili dovedeni u iskušenje upravo ljudi ili narod o kome Allah dželle šane ovim kuranskim ajetima govori kaže Allah te bareke ve taala ba'du euzubillahi minash-şeytanir-racim bismillahir-rahmanir-rahim was-samā'i tako mi neba زِوِزْدَانُك وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ إِذَا نَأَ بِخُدْرِئَنُ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ إِشْهِدُكَ وَإِقْسِيَدُك قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ بُرُكِلَت بُرُكِلْتِي بِيْلِي وَلَاسْنِيتْسِي رُوفَا النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ s goryvom, idh hum alejha ku'ud, kad su okunje sjedili, wa hum ala ma yafaluuna bil mu'minina šuhud, i bili svidoci onoga, što su vjernicima radili. Namo illa en yu'minu bil lahil azizil hamid, a svetili su imse Samo zato što su Allah'a silno kihvali, dostojno kjerovali. Alledih lahum mulku samavati wal <tribil> ard. Wallahu ala kulli šehin šeheed. Čia je vlast i na nebesima i A Allah je svemu svjedok. U ovim ajetima je Cijenjena moje braći i poštovane sestre, kazivanje o ashabu l -uhdud. Oni su bili vjernici koji su iskušani u njihovoj vjeri. Oni su bili spaljeni u hendecima, rovima punim vatre sa svojim ženama i svojom djecom. A nisu im se svijetili, ni zbog čega drugog, osim što su vjerovali u Allaha silnog i hvale dostojnog. I to je bilo veliko dunjalučko iskušenje ovim vjernicima. Njihov grijeh, zbog kojeg su ih nevjernici poveli ka hendecima i jamama ispunjenim vatrom, da bi ih zatim u bacili, nije bio ništa drugo osim taj što su vjerovali u Allaha, u ala, gospodara nebesa i zemlje. Sve nije došla žena, noseći svoje malo dijete, koja je još dojila, pa je zastala na ilici vatrene jame, u kojoj je vatra plamtela, pa se pobojala, ali ne od vatre, već iz milosti prema svojom malom djetetu. Pa je Allah te barek v.t. dao, da to malo djete progovori, i da joj kaže, Ja ummi, o moja majko, Isbiri, fe ineti alel haq. O moja majko, Strpi se ti se u istinu na istini. Pa se zatim slaba žena i malo dijete sretuše sa vatrom. U ovoj priči je velika povuka cijenjena moja braćo i poštovane sestre i veliki ibret onima koji povuku premaju. Imam Ahmed bileži da je Allaho poslanim sallallahu alaihi wasallam rekao a takođe ovu predaju bileži imami muslim, rahmehullahu ta'ala, na kraju svoga sahiha, a u nešto drugačijoj i kraćoj verziji, bileži također imam Nesai, da je Rasulullah s.a.v. rekao, nekada davno prije vas, živio je jedan vladar, koji je imao svoga čarobnjaka. To jeste, Vladarci u svojoj vladavini pomagao sa čarobnjakom, jednim ili više njih, kao što nam je poznato, iz događaja o Faraonu. A to i danas mnogi nevjernici čine i sa takvim se ljudima, to jeste čarobnjacima, pomažu u svojoj vlasti kako bi narod pokorili što bolje i kako bi ga držali pod svojom šapom. Kada je čarobnjak ostario, rekao je ovom vladaru, ja sam ostario i smrt mi se približila, pa mi da jednog dječaka da ga poučim čarolijama. Tako mu je, kaže vladar, dao jednog dječaka da ga pouči čarolijama. To jeste kako bi, ako ovaj ili kada ovaj umre, kako bi ovaj dječak ga mogao zamijeniti i dalje obavljati funkciju čarobnjaka kod vladara. Na putu između vladara i čarobnjaka živio je jedan monah, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. To jest na putu. Odakle je dječak od kuće išao ka ovom čarobnjaku da ga podučava. Dječak je jednom prilikom prolazeći pored monaha navratio kod njega pa mu se spidilo kako ovaj govori. Kad bi došao čarobnjaku Kad bi došao čarobnjaku, bi ga i pitao, udarao bi ga i pitao bi ga gdje se zadržao. Jer bi zakasnio, ostao bi slušajući monaha. A kad bi se vratio svojima kod kuće i oni bi ga udarali i pitali gdje se zadržao. Dječak se na to, kaže, požalio ovom monahu pa mu ovaj reče. Kada te bude htio... Kada te bude htio udariti čarobnjak, reci da si se zadržao kod kuće, a kada te bude htio udariti, udarati ovih kod kuće, reci da se zadržao kod čarobnjak. Jednog dana dječak je naišao na jednu ogromnu i strašnu životinju, koja se ispriječila pred svijet, tako to jeste na putu, tako da nisu mogli prolaziti, pa je ovaj dječak pomislio. E vidjeti da li je Allahu Đelešanuhu draži monah ili čarobnjak. Uzeo je kamen i rekao Bože, ako ti je draži monah od čarobnjaka, smrti ovu životinju i neka ljudi prolaze. Zatim je bacio kamen, pogodio životinju i ubio je. Pa je svijet počeo prolaziti. Kasnije je o svemu ovome ispričao monahu pa mu je monah rekao E moj sine, Ti si boli od mene i bićeš stavljen u iskušenje. Ako budeš stavljen na iskušenje, nemoj nikome govoriti za mene. Dječak je nakon toga liječio slijepce, gubavce i druge bolesnike ičelio ih. Vladan je kaže imao jednog bliskog prijatelja, sugovornika, neki kažu savjetnika, koji je kaže oslepio. Čuvši za dječaka, on mu je došao sa bogatim darovima i rekao Izliječi me, tvoje je sve što ovdje vidiš. Dječak mu reče, ja ne liječim nikoga, nego uzviše Allah liječi. Ako u njega vjeruješ, ja ću Allaha zamoliti da ti izliječi. Ovaj je čovjek povjerovao, pa je dječak zamolio Allaha Đelešanu i izliječio ga. Zatim je ovaj otišao kod vladara i ponovo sjeo u njegovo društvo, kao i ranije. Pa ga je vladar upitao, hej ti, ko ti je vratio vid? On je odgovorio, moj gospodar. Nato je vladar rekao, je ja? Ovaj je odgovorio, ne, nego Allah, moj i tvoj gospodar. Vladar je zatim upitao, zar ti imaš drugog gospodara osim mene? Imam, moj i tvoj gospodar je Allah, rekao je ovaj što je bio slijepio. Zatim ga je počeo vladar mučiti dok mu nije kazao za ovog dječaka koji je bio sebebom da mu se vid vrati i da on povjeruje u Allaha Đelešanuhu. A onda je naredio vladar da mu se dječak dovede. Kada je doveden upitao ga je sine, Kako svojim čarodijama dječiš slijepce i gubavce i sve ove bolesnike? Ja ne liječim nikoga nego Allah dželle šanehu. On liječi, odgovorio je dječak. Kaže je li ja? Upita upitao je vladar. Ne, odgovori dječak. Zati kaže imaš drugog gospodara mimo mene? Upita vladar. Kaže moj i tvoj gospodar je Allah, odgovori mu dječak. Onda je i njega počeo mučiti vladar, sve dok nije kazao za onog monaha, koji je bio srbom, da on povjeruje Allahe dželjašanuhu i preko čega mu je Allah tebala ki dao sve ove mogućnosti. Onda je doveden i monah, pa mu je rekao vladar, poreci svoju vjeru. Kada je ovaj monah odbio to učiniti, uzeo je pilu, i razrezao mu glavu na dva dijela koji su pali na zemlju. Zatim je slijepcu rekao da porekne svoju vjeru, pa kada je i on i ovaj to odbio, uzeo je pilu i njemu razrezao glavu na dva dijela koja su pala na zemlju. Onda je dječaku rekao da porekne svoju vjeru, pa kada je on odbio to učiniti, Poslao je sa grupom svojih ljudi na neku planinu i rekao im kad se popnete na vrh ako porekne vjeru poštedite ga. A ako odbije da to učini onda ga bacite s te planine. Kada su ga odvijeli i s njim se popeli na vrh planine ovaj dječak je zamolio Allaha Đelešanuhu Bože spasi me od njih kako ti hoćeš. Brdo se zatreslo i svi su se survali i stradali, a dječak je, raspitujući se, došao do vladara, koji ga je, kad je ušao, upitao šta je sa tvojim društvom? On je odgovorio. Allah uzvišenim je od njih spasio. Onda je s njim na lađi poslao drugu grupu i rekao im kada se otisnete Na kućinu, ako porekne svoju vjeru, poštedite ga, a ako ne bacite u more. Kada su se otisli na more, dječak je zamolio. Bože, spasi me od njih kako ti hoćeš. Pa su se svi utopili, a dječak se opet vrati. I kad je ušao vladaru, upitao ga je vladar. Što je sa tvojim društvom? On je odgovorio. Allah uz više nime od njih spasio. Zatim je ovaj dječak rekao vladaru, ti me ne možeš ubiti dok ne uradiš što ti ja budem naredio. Ako uradiš ono što ti ja naredim, onda ćeš me ubiti. A ako ne, ne možeš me ubiti. A šta to trebam uraditi? Upita ga vladar. On mu reče, Skupi sav narod na jednom mjestu, zatim razapni na jedno stablo, a onda uzmi strijelu iz mog tobolca i reci, u ime Allaha gospodara ovog dječaka, ako to uradiš, ubićeš me. Tako je uradio, uzeo je strijelu, stavio je u luk, zategao i rekao, u ime Allaha gospodara ovog dječaka, a zatim je odapeo, Strijela je dječaka, pogodila pravu sljepočnicu. Dječak je na mjesto gdje ga je pogodila strijela stavio ruku i umro. Kada je to narod okupljen i vidio, povikao je, mi vjerujemo u gospodara ovog dječaka. Onda je naredio da se iskopaju jame i u njima nalože vatre i rekao, ko se odrekne svoje vjere, pustite ga. Ako odbije da to učini, gurnite ga u vatru. Svijet gurao i utrkivao, a jedna žena sa djetetom koje je, koje je dojela, izgledalo je da se opire da padne u vatru. Pa je dijete reklo, majko strpi se, ti si na istini. Majko strpi se, ti si na istini u predaji kod imamine Saja se spominje braćo da je u jednom danu u tim rovima spaleno 20 hiljada ljudi koji su povjerovali u Allaha Čellešanuhu. Te da se samo jedan jedini čovjek spasio jer je pobegao na konju tako da ga nisu uspjeli uhvatiti. O ovom primjeru Dakle, cijeljena moja braća i poštovane sestre, svjedoči nam Allah te barak i atale u svojoj preminitoj knjizi i njegov poslanik, Muhammed s.a.v. u svome sunetu. Sličnih primjera i načina kažnjavanja vjernika širom svijete u svakom vremenu bilo, a i dan danas ima, I mi smo svjedocima sličnih stvari, ubijanja i pokolja, masakriranja i silovanja, i svega onoga što se od zuluma i nepravde čini Allahum te barakva ta ta'la dobrim robovima. Svakog vjernika dok čita ili sluša kazivanja ili vijesti o mučenju i tlačenju muslimana u ovom ili nekom prošlom vremenu, Obuzima ga s jedne strane žal za svojom braćom i sestrama koji su potlačeni, koji se muče od strane Allahom i neprijatelja a sa druge strane javlja se želja za osvetom. Želja za osvetom kako bi se uzvratilo na nepravdu i kako bi se zulumćari ponizili i kako bi ih kazna stigla. U ajetima nam nije došla vijest o kraju nasilnika koji su mučili vjernike i vjernice, o kojima nam je posvjedočio Kur'an časni I nije nam došla vijest šta se sa njima desilo i kako su okončali svoje živote. Kao da to nije toliko važno. A mi bismo da to odmah vidimo svojim očima kako ih kazna stiže. Ali uzvišeni Allah te barakel te I dolazi sa opštim propisom koji se tiče svih onih zulumčara koji stavljaju na fitnu Allahove iskrene robove pa kaže uzvišeni Azza wa Jall nastez billah Innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabu al hariq Zaysa oni koji su Imaće kaznu u đehnemu imaće kaznu u ognju. Imaće kaznu u đehnemu imaće kaznu u ognju. Oni koji su spalili vjernike u rovima punim vatre, a nisu se pokajali, za sigurno bit će biti na ahiretu. Za sigurno će biti spalini na ahiretu. A razlika cijena na moja braće poštovane sestre, Između ova dva spalivanja je ogromna. Gdje je dunjalučko spalivanje vatrom, kojom kažnjava stvorenje u odnosu na ahridsko spalivanje vatrom, kojom kažnjava stvoritelj Tebara Kvetala? Gdje je dunjalučko spalivanje kojem brzo dođe kraj u odnosu na ahridsko spalivanje kojem nikada kraja neće biti? Gdje je dunjalučko spalivanje uz u žrtvu je te tebara kretara zadovoljstvo u odnosu na ahiretsko spalivanje koje prati Allahov dželešanuhu sržba. I kako uopšte praviti poređenje dunjalu koja je ahiretacijenjena moje braći poštovane sestre. I svega onoga što karakteriše jedno i drugo. A pogotovo kada znamo da je dunjaluk Bez bezvrijedan kod gospodara svih svjetova, kao što je došlo u predaji da je poslanik sallallahu alaihi wasallam prolazio sa grupom asahava pored nekog smetlišta, na kojem je bilo bačeno jedno od gladi krepalo jare, koje je još usto bilo i od sjećenih ušiju, pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam zastao i upitao asahabe radijallahu anhum, koliko ovo jare vrijedi kod vas? Pa su rekli asahabi, Allahu poslanić, ono i da je živo u ovakom stanju ne bi vrijedilo ništa. A kamo li što je mrtvo? Pa je na to rekao poslanić sallallahu aleyhi sellem, le dunja ehvenu ala Allahi min hadha ala ehadikum. Doista, ovaj dunja je još bezvredniji kod Allaha djalešanuhu nego što je ovo u vašim očima. ذاته <تصفيق> قال الله سبحانه وتعالى نسلس بالله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقف سقفا من فضة ومعالج عليها يظهرون هذا نحن في الودي بسطة Mi bismo krove kuća onih koji ne vjeruju u milostlivog od srebra učinili, a i stepenice uz koje se penju, i vrata kuća njihovih, i divane na kojima se odmaraju, i ukrase od zlata bismo im dali, jer sve je to samo uživanje u životu na ovome svijetu, a onaj svijet u gospodara tvoga biće za one koji budu njegova naređenje izvršavali a njegovih zabrana se klonili. Što se tiče Dunjaluka, on je prezren kod Allaha Đelešanuhu. Pa kako da ga kao takvog da kao nagradu Bogobojasnima? Ili kako da učini kaznu na njemu potpunom kaznom za nevjernike? Kaže uzvišeni, وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ إِذْ سَفِيَتُ سَمَ أُجِوَانَ فِي حَيَاتِكَ عَلَى هَذِهِ السَّيَةِ أَهْنَاي سِيَةُ غُسْبُدَارَا تَوْغَا بِتْزَا أُنَيْ كُوي بُدُو سَ نِجَا تَبَارَكَ تَعَالَى بَوَيَالِي إِسْكَرَنُو زَاتُو زْبِشِنِي كَاŽЕ نَستِزْبِلا لَا Ne Kalilu tomema umđehannemselmiha. ne ka nikako ne obmanjuje to što oni koji ne vjeruju poraznim zemljama putoju kratko uživanje, a poslije hennem će biti mjesto gdje, gdje će boraviti, a užasno je to prebivalište. Zato cijejena moja braćo i poštovane sestre. Poručujemo svakom keafiru koji se danas ili u koje vrijeme naslađuje čineći nepravdu vjernicima, da će mu to jako kratko trajati, pa da to bude 60 ili 70 ili 100 godina. Ali koliko će provesti u kazni kada nastani vječiti dom u kojem će vječito biti kažnjavan vatrom džehennemskom, پيتشه الله تبارك وتعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين وكالك ست годنا نزمني провدي پيتشه الله جل وآل قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فأتي رأي فرودي سمو يدن دان الي ديو دان العادين پيتشه پيتشه Ono, one koji su koji su brojali. Pitaj one koji su brojali. Kare ille bitum illa kalila. Pa da, kratko ste proveli. Malo ste, jako ste malo bili. Lau enakum kuntum ta'lemun. Ali da ste samo vi to znali. Da ste vi samo znali kako je kratko to što ste izabrali. Da u tom vremenu živite kao kjafiri, kao zulumčari i nepravednici i da sjete nered po zemlji. A fa hasibtum enema halaknakum abethan wa enakum ilajna la turjaun pa će im reći Allah djelašanuhu. Završte mislili da smo vas uzal stvorili i da nam se nećete povratiti. Tu će im cijenjena moje braći i poštovane sestre doći istinska kazna Zato su spušteni ajeti poslaniku sallallahu alaihi wasallam da preko njih vjernici saznaju za istinitost ovih priča i za istinitost obećanja i kazni koja čeka zulumčare i oholnike i tiranine. Inna ilajna ijabehum, thumme inna alajna hisabehum. Nama će se oni vratiti, kaže uzvišeni. A zatim pred nama račun polagati. A zatim pred nama račun polagati. I kaže uzvišeni te bareke taala nastizbillah wa amma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum aw natawaffayannaka f'ilayna marji'uhum thumma allahu shahidun 'ala ma yaf'alun Bilo da ti pokažemo dio onoga čim prijetimo bilo da ti dušu uzmemo nama će se oni vratiti i tada će Allah biti svjedok za ono što sučinili. Tada će Allah biti svjedok za ono što su činili. Zato je velika pouka u tome što je Allah Azza ve Džel bio svjedokom svemu onome što su oni činili. Što je Allah Dželle šanu svedokom svemu onome što oni čine i što ništa od toga nije niti može biti iskrivljeno. Allahu Azza ve Džel on je sve to vidio i svemu svedok bio. Ali Allah uzvišeni ostavlja ljude do određenog roka, kao što uzvišeni kažete, barak va tala, fadaruhum jahudu vajeljabu, hata yulaku javmuhum u ledi juadun, zato i ostavineka se i življavaju, i zabavljaju, dok ne dožive dan kojim im se prijeti. Pa pogledajte, cijenjena moja braćo, kakav će im biti njihov hal i njihovo stanje. قال سبحانه وتعالى يوم يخرجون من الأجدات سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون دان وكومة جورن كودا كمير ما هر لإزغرب وإزيتي خاشية أبصارهم ترهقهم ذلة أوبرني فوقل دا إي poniženjem ophrovani. Da li je taj dan To će biti onaj dan kojim se stalno prijetilo. Tako će njihov pogled svo vrijeme gledati u njihovu kaznu. Tog dana će njihovi pogledi biti skrušeni, a njihova oholost biće ponižena. Subhanallah. Ono što danas ne mogu zamisliti, snaći će ih u tom danu. Stoga cijenjeni vjernici, neka svako uzme povuku iz istinitih događaja i neka ga ne zbunjuje to što vjernik na ovome svijetu živi među druge ljude, život, život kojim je Allah Đelešanhu odredio i što umire kao što umiru i drugi ljudi, kao onako kako im je Allah Đelešanhu odredio, Jer Dunjaluk cijenja na moje braći i poštovane sestre. Nije kuća nagrade, već je kuća rada i truda. A Ahiret je kuća nagrade, a nije kuća rada. Zato onaj ko hoće da se spremi za Ahiret, mora se okrenuti radu i trudu za taj Ahiret. I ne tražiti nagradu na Dunjaluku, već tražiti nagradu za Ahiret. Jer kada promjeni i pređe sa ovog na budući svijet, više nema rada, niti mogućnosti da se nešto promjeni. Pa je razuman onaj ko u životu na ovome svijetu se predao radu i ulaganju napora da bi stekao ahiret u kome će naći zadovoljstvo svoga gospodara. A Allah Đelešanuhu nas je obavijestio o djelu kazne kojom je još u životu na ovome svijetu kaznio neke narode zbog njihova kufra i nereda kojeg su na zemlji činili. Tako je uzvišeni uništio narod Hud Huda, i narod Hud Huda, i narod Saliha, kao i mnoge druge narode o kojima nas je obavijestio i o kojima nas nije obavijestio. Uništio je Faraona i Karuna i Hamana i Abu Džehla i mnoge druge ali ovo je samo dio kazne koja ih čeka i koja će se upotpuniti na sudnjem danu na Ahiretu. Jedna Dunjaluku cijenjena moja braćo, kao što se ne može nagradu upotpuniti, tako se ne može ni kaznu upotpuniti. Zato je Ahiret mjesto na kome će ljudi dobiti dobiti u potpunosti svoje nagrade فيلو دا سرادي أو دبرو فيلو دا سرادي وزلو كاجة أزويشان سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئلتهم هواء A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. onim samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene. I kada će žureći uz glava netremice gledati. A srca će im prazna biti. A srca će im prazna biti. Cijenjena moja braćo i poštovane sestre. Iz ovih riječi Allaha te barakva ta i poslanika sallallahu alaihi wa sallam, trebamo uzeti polku i ono s čime ćemo se ojačati na putu ka svome gospodaru, azza wa džel. Imati sve ove stvari na umu, stalo, stalo ih se sjećati, čitati ove događaje i druge događaje i vijesti iz knjige Allahe, dželešanu i sunete poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Kako bismo u, vremeni, u vremenu iskušenja znali kuda je pravi put i gdje su njegove granice i kako bismo mogli prebroditi i podnijeti ono sa čime se srećemo u ovom i u drugim vremenima. Jer nema sumnje da svaki mu'min nosi ranjena prsa zbog onoga što se danas dešava sa muslimarima širom svijeta da svaki mu'min koji je iskreno povjerujo u Allaha Đelešanuhu, pati zbog onoga što se čini nad nedužnim muslimanima, nad nejakima i slabima ženama i djecom, od zuluma i nepravde i nasila, a većina muslimana je danas u prilici da ne može pomoći fizički svojoj braći i svojim sestrama, Zato se vraćamo na ove primere da bismo uzeli pouku i da bismo vidjeli da je sunet Allaha Čelešanuhu takav. Da sunet Allaha te baraka i va taila takav na njegovim stvorenjima. I da nekada će se dogoditi sa muslimanima upravo takve stvari da će mnogi izgubiti svoje živote na ovakav ili neki drugi način, ali glavni cilj će ostati zbog kojeg se to radi i on će biti očuvan uz Allahu Đelešanu pomoć, a on je da se ostane na vjeri Allaha te barakva ta'ala i da se ostane na stazi Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. S toga cijenjena moja vraćo, ono što je pred nama jeste neizvjesnost I niko od nas ne zna šta nas od iskušenja na ovom putu čeka. Ali kada se družimo sa Allahovom knjigom i sunetom poslanika, sallallahu alaihi vasallam, zasigurno sve što dođe na ovom putu, kažemo, Alhamdulillahi Rabbilalemin. Molimo Allaha, dželešanhu, da nas ne iskuša onim što ne možemo podnijeti, ali smo svesni u potpornosti da je to put vjernika i da je to put onih koji su dragi Allahu Đelešanu put na kome on hoće svoga roba da proveri da ga očisti i da ga navede da čini ona djela s kojom je on azzawajal zadovoljan da bi ga nagradio visokim dženetima i visokim položajima u dženetu Stoga, cijenjena moja braći i poštovane sestre, put ka Allahu Đelešanhu i njegovom zadovoljstvu jeste trnovit i jeste težak u svakom vremenu. I kao što je onaj monah rekao onom dječaku, sine, ti si postao bolji od mene i sada ćeš neći na iskušenja. Svako onaj ko popravlja svoj hal i ko se trudi da u svakom narednom danu bude što boli rob Allahu dželle bez sumnje takav će ispred sebe nailaziti na iskušenja za koja treba biti spreman da ih podnese ali kada bude spreman i kada bude ispravno shvatio poruke Kur'ana i Sunneta Rasulullaha sallallahu alejhi ve za sigurno lakše će mu to pasti i lakše će, se, lakše će se ponijeti u svim datim situacijama i isploviti uz Allahu Đelešanuhu pomoć, a da ne bude poljuljan ili da ne odustane od vjere Allaha Đelešanuhu. I svjetlih primjera imamo od vremena ashaba radi Allahu anhum pa do današnjih dana za svakoga onoga počita riječi Allaha tebareka tala sunet poslanika sallallahu alejhi ve sellem i istoriju islama i muslimana molim Allaha dželle da ono što smo čuli i što smo rekli raz, učini korisnim za nas da nam to upiše u naše dobra djela doznajemo pouke iz toga da se s ovim ojačamo na putu ka Allahu te baraka ta'ala i da u narednom periodu radimo na tome da budemo spremni inša Allahu teala za sve ono što može se pojaviti na putu ka Allahu te baraka Molim Allah te baraka ta'ala da vas sviju objedno nagradi. Molim ga azzawajal da sve muslimane vrati Koran i Sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam molim Allaha uzvišenog da nam znanje poveća da nas uputi na dobra djela i da na naša dobra djela podari i pokloni još dobrih djela da nam i sačuva za sudnji dan da i učini štitom od vatre djehennemske molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe da nam pokrije mahani i nedostatke, da naše srce zaveže za Kur'an i sunnet, da ovaj din omili u našim grudima i da ga ulepša u našim srcima, da budemo porosni zbog njega i da se ne krijemo zbog njega, već da znamo da smo mi gorni i da smo mi oni koji smo vrijedni kod Allaha Đelešanuhu, a da su Allahovi neprijateli bezvrijedni kod gospodara svih svjetova i da zbog toga nikada nećemo se osjetiti nižim zato što smo malo brojni i što nemamo vlasti i što nemamo snage i što nemamo kapitala kao što to imaju Allahu i Đelešanuhu ali mi ćemo se truditi inša Allahu Teala da sve ono što danas nemamo a što su imale prve generacije da pribavimo A to će doći kada ispunimo šartove koje je postavio Allah Đelešanu u njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, kao što je Allah Đelešanu omogućio ashaavima i tabi'inima i generacijama nakon njih. Pa kada su, da, kada su ispunili šartove, došlo je sve to u njihove ruke. Molim Allah te barak ve i da, na, da nama omogući to i da nas iskoristi prije naše smrti u pomoć svojoj vjeri. Molim Allah Đelešanu da pomogne muslimane širom svijeta, da pomogne džihad i muđahide, da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Bolim ga Azza ođel, da im koraki čvrsti na njegovom putu. Bolim ga te Kretala, da nas u Safiju njihove Safove da nas sastavi u najbolje društvo u životu na ovome svijetu i da nas proživi među najbolje njegove robove na sudijem danu. Molim ga te, baraka ta'ala, da nam posljednje riječ u životu na ovom svijetu učini i riječ šehadeta. La ilaha illallah muhammedu, rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rezakum allahu kajren. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته منيعا تتوجه هامتا السحب السدودا ايها ابنا في قوم من فيكم رغودا نعم قاسم لانك نصرنا خاتم في كل الحصون na'am qawim